Uciga și numele Domnului Partea 23 Se împiedică iar și căzu Durere O explozie orbitoare Întuneric, beznă Mai profundă decât noaptea Tăcere Se tărea prin bezna de că căutându-l cu disparare pe Joey Trebuia să-l găsească pe băiat cât mai repede Descoperise că Ciubaca nu era un plin obișnuit Ci un robot O mașinărie perfidă plină de exploziv. Joey nu știa adevărul Probabil că în clipa asta chiar era cu câinele. În orice clipă, spivei putea să apese pe detonator și băiatul ar fi murit într-o clipă. Se târâs spre o pată cenușie, a apărută în beznă și se trezi în dormitor, unde îl văzu pe Joey șezând pe pat. că era și el acolo și stătea ca un om, cu un cuțit într-o labă și cu o furculiță în cealaltă. Băiatul și câinele mâncau friptură. Charlie spuse, pentru numele lui Dumnezeu, ce mâncați? Și băiatul spuse, e ceva grozav.” Charlie se ridică în picioare în fața patului și luăm mâncarea din fața băiatului. Câinele mărâie. Charlie spuse. Nu vezi? Carnea a fost otrăvită. Te-a otrăvit. Nu, spuse Joey. E bună. Gustă și tu. Otrăvită. E otrăvită. Apoi Charlie și-a mintit de explozivul ascuns în câine și l-avertizat pe Joey, dar era prea târziu. Se produse explozia. Doar că nu câinele explodase, ci Joey. Pieptul i se deschise și din el să o hartă de șobolani la fel cu șobolanul din sala bateriilor de sub moara de vânt. Șobolanii se înăpustiră asupra lui Charlie. Încercă să se dea înapoi, dar ei se aruncare la picioarele lui. Se cățărară pe el cerchind de șobolan care îl mușcau. Se prăbuși dovorât de numărul lor. Din el se un șuvoi de sânge, un sânge rece, nu cald. Țipă! Și se trezi plângând în hohote. Îți simți fața nopădită de sângele rece pe care îl șterse, apoi își privi mâna. Nu era sânge, ci zăpadă. Zăcea pe spate în mijlocul potecii. priveați spre copaci și dincolo de ei, la cerul cenușiu din care curgeau torente de fulgi. Reuși să se ridice cu un efort epuizant. îi se umpluse de flegmă, tuci și scuipă. Câtă vreme zăcuse inconștient, era imposibil să-și dea seama. Atât cât putea să vadă, cărarea care ducea spre vârf era fustie. Oamenii lui Spivei nu păneseră încă în urmărirea lui. Leșinul nu să dura prea mult. Durerea din umăr și brații provoca frisoane care îi se cățărau pe spate și piept, pe gât până în creier. Încercă să-și ridice mâna și chiar reușit să o glidească puțin, fără să-și agraveze durerea. Se târâ până la cel mai apropiat copac și încercă zadarnic să se ridice. Așteptă o clipă, încercă și căzuia. Cristin, Joey, amândoi depindeau de el. Ar fi trebuit să mai înainteze puțin târâși, doar cât să-și mai adune puterile. Încercă să o facă pe coate și genunchi, lăsându-se cu toată greutatea pe brațul drept și ajutându se doar cu stângul. Spre surprinderea lui reuși să înainteze destul de repede. Acolo unde declinarea pantei o permitea, se lăsa să alunece, câștigând uneori chiar 4-5 metri. nu își dădea prea bine seama cât mai avea de mers până la adăpostul în care îi lăsase pe Joe și Cristin. Putea fi după prima cotitură, sau putea fi la sute de metri de acolo. Își pierduse abilitatea de a mai aprecia distanțele. Simțul orientării însă îi rămăsese și continuă să se trească spre fundul văii. După câteva minute sau poate secunde, observă că își pierduse arma. Îi căzuse probabil de pe umăr când se prăbușise la pământ. Ar fi trebuit să se întoarcă după ea. Era însă foarte posibil că arma să fie alunecată de-a lungul potecii înghețate, în tufișuri sau printre stâncile presărate pretutinde. S-ar putea să nu fie ușor de găsit. Îi mai rămăsese revolverul, iar Cristina avea pușca de vânătoare. Două arme erau de ajuns. Continua să se tărească până în dreptul unui copac căzut, care bloca apoteca. Nu și la mintea, deși s-ar fi putut să fi fost acolo și mai înainte. Se întrebă dacă nu se rătăcise. Dar la celelalte două drumuri nu observase că apoteca să fi fost blocată de vreun copac. Deci cum de-a reușit să greșească drumul? Se sprijini cu spatele de trunchi și se trezi în cabinetul unui stomatolog țintuit de scaun. Îi crescuseră o sută de dinți în umăr și braț, și, ca o ironie a sorții, toți trebuiau tratați pe canalele care duceau la rădăcină. Dentistul deschise ușa și intră în cabinet. Era greș spivei. Luă cea mai mare și urâtă freză dentară pe care o văzuse vreodată. N-avea de gând să o folosească pentru a-i trata dinții, ci voia să-i facă o gaură chiar în inimă. Și inima îi bătea nebunește atunci când se trezi sprijinite de trunchiul copacului. Cristin, Joey, nu avea voie să-i trădeze. Se cățără pe trunchi și se așeză pe el. Se întrebă dacă era cazul să meargă pe picioare. Decise că nu și să lăsă să alunece în genunchi. Continua să se tărască. Într-un fel, mâna era mai bine. Nu simțea deloc. De aceea era mai bine. Durerea încetase. Se târă mai departe. Dacă s-ar fi oprit un moment și dacă s-ar fi gemuit la pământ, închizând ochii, durerea ar fi dispărut cu totul. Știa că așa s-ar fi întâmplat. Dar continua să se tărască mai departe. Îi era sete și se simțea înfierbântat, în ciuda temperaturii scăzute. Făcu o pauză, adună un pumn de zăpadă și o duse la gură. Avea gust de coclit. O înghițit totuși pentru că avea impresie că gâtul era încins până la roșu. Zăpada cu gustul insuferit era cel puțin rece. Acum singurul lucru de care mai avea nevoie, înainte de a porni mai departe, era o clipă de răgaz. Ziua nu avea strălucire. Și totuși, lumina cenușie care se filtra printre cregile copacilor, îi rănea ochii. Ar fi dorit să-i țină închiși, cel puțin un minut, ca să atenuieze durerea scuțită. Capitolul 62 Cristina ar fi vrut să-i lase singur pe Joey și Ciubaca, dar n-avea altă soluție. Știa că Charlie era în pericol, nu numai tirul prelungit-o neliniștise. Mai era cipătul care încetase cu un timp în urmă, ca și faptul că totul dura atât de mult. Dar în primul rând era o prețințire. Poate că ar fi trebuit să-i spună intuiție feminină. Știa că Charlie avea nevoie de ea. Îi spuse lui Joey că nu pleacă prea departe. Doar o sută de metri pe cărare să vadă dacă Charlie dă vreun semn. Îl strânse în brață și rugă să fie liniștit. I se pără că băiatul dă din cap în loc de răspuns, dar altceva nu putea obține de la el. Nu pleci nicăieri cât lipsesc eu," îi spuse ea. Nu-i răspunse. Nu pleci de aici, ai înțeles?" Băiatul clipi, continua să o privească foarte atent. Te iubesc, scumpul meu." Băiatul clipi din nou. Să ai grijă de el, ciubaca." Câinele mării. lu Luă arma și ieși în potecă trecând pe lângă focul muribund. Privi înapoi. Joey nici măcar nu se uita la ea. Stătea sprijiniți de peretele de piatră, cu umeri lăsați, cu bărbia fiptă în piept, cu mâinile în poală, fixând cu privirea pământul din fața lui." Nu-i venea să le lase singur, dar era conștientă de faptul că ce le avea nevoie de ea. Se-a și porniți spre cărarea bătută de cerbi. Căldura focului făcuse bine. nu își mai simțea oasele și mușchii la fel de înțepeniți ca înainte. Nu mai simțea nici aceeași durere acută la mers. Copacii oferau de vântul care băta sălbatic, provocând zgomote fantomatice care coborau din crângile cele mai înalte. Pe -a locuri, acolo unde pădurea sărărea, Permițând peticelor de cer să se ivească printre coroanele enorme, nisoarea se prăvălea atât de deasă și iute, încât se mai curând cu o ploaie. Nu făcuse mai mult de 80 de metri când, după un al doilea cot descris de potecă, îl zări pe Charlie. Zecea în mijlocul cărării cu fața în jos și capul răsucit într-o parte. Nu, se opri la câțiva pași de el. Îi era teamă să se apropie mai mult pentru că știa ce va găsi. Zece ani e mișcat. Mort. O, oh, Doamne, era mort! Îl omorâsără. Îl iubise așa cum o iubise și el și gândul că acum el murise pentru ea o nebunea. Culorile sumbre și întunecate ale zilei se strecurau în sufletul ei. Se simțea cuprinsă de un cenușiu înghețat, de o disperare care o paraliza. În același timp se simțea asaltată de spaimă. Ea și Joey rămăseseră singuri. Nu știa cum se vor descurca pe munte fără Charlie. Nu credea că vor supraviețui. Moartea lui Charlie era o prevestire sumbră a propriului lor destin. Aruncă o privire prin pădurea care o înconjura. Era singură cu trupul neînsuflețit. Charlie fusese rănit sus pe platou și reușise să se turească singur până aici. După câte se părea, fanaticii lui Spivei erau încă de cealaltă parte a culmii. Sau poate că el îi ucisese pe toți? Își puse arma pe omăr și se apropie cu o strângere de inimă de Charlie, neștiind dacă îi va putea privi chipul fără viață. În genunche lângă el și observă că respiră. Simțit că ei se taie răsuflarea și că inima ei își încetează bătăile pentru o secundă sau două. Trăia. Era fără cunoștință, dar trăia. Se mai întâmplau și miracole. Vrut să râdă de bucurie, dar se abținu. O teamă superstițioasă îi spunea că zeii ar putea pismui fericirea. Dacă îl ar fi luat pe Charlie, îl atinse. Murmură ceva, dar nu-și reveni. Îl cu fața în sus și el gemu fără să deschidă ochii. Văzut umărul rupt al hainei și înțelesă că fusese rănit. În jurul rănii atârnau țărțuri întunecați de sânge lipiți de materialul hainei. Era destul de grav, dar bine că treia. Charlie?" Nu răspunse. Ea i-a atins obrazul cu degetele, rostindu-i iar numele. Deschise ochii. În prima clipă privirea-i pluti în gol. Apoi se opri asupra ei. Clipii. Cristina își dădu seama că e conștient, că am amețit, dar nu în stare de delir. Am pierdut-o, spuse el. Ce? Carabina. Nu-ți face griji, spuse ea. Am omorât trei, spuse el cu vocea îngroșată. Bun. Unde sunt? Întrebă el îngrijorat. Nu știu. Probabil că sunt pe aproape. Nu cred. Încercă să se ridice. Un nou val de durere explodă în el. Crisin îl văzut resărind cu respirația tăiată și în moment se că vale și iar, Era de o paloare cadaverică o strânsă de mână până ce durerea cedă puțin. Mai vin și alții, spuse el. De data aceasta reuși reușit să se ridice. Poți să te miști? Greu. Trebuie să plecăm de aici. M-am târât. Poți să mergi? Singur nu. Dar dacă te sprijin de mine? Poate. Îl ajută să se ridice. Îl sprijinim și îl încurajă să coboare poteca. La început, încet, cu multe pauze, apoi ceva mai repede. Alunecară de câteva ori, fiind la un pas să cadă, dar în cele din urmă ajuns să adăpost. post. Joey nu reacționă la venirea lor. Pe când Cristian îl ajuta pe Charlie să se așeze, ciubaca se să apropie din coadă și linse pe detectiv pe față. Pereții din piatra absolviseră foarte multă căldură, iar acum, deși din foc nu mai rămăsese decât o grămajoară de tăciuni, stâncă radia căldură. Plăcut, spuse Charlie. Vocea-i venea parcă dintr-un vis. Ești amețit? îl întrebă ea. Puțin. Mahmur? Am fost, dar mi-a trecut. Tulburări ale vederii? Nu. Vreau să-ți văd rana," spuse ea, apoi început să-i scoată haina. N-avem timp," spuse el prinzând o cu mâna. O să o fac repede." N-avem timp," insistă el. Ascultă," spuse ea, oricum nu ne putem mișca prea repede din cauza rănitale. Merg ca o broască testoasă. Îți irosești forțele. Mă simt ca un copil." Dar am o trusă de prim ajutor, așa că poate reușesc să te parțez. Ți-ar mai ușura durerea și poate ai reușit să te ții pe picioare și să mergi singur. În cazul ăsta, aș fi fericită că am pierdut timpul. Îi dădu dreptate cu capului. Fie, dar fie pe fază. S-ar putea ca ei să nu fie prea departe. Îi scoase geaca matlasată, îi deschise cămașa, scoțându-i-o de pe umărul rănit, apoi îi dezlipi partea de sus a înjăriei, lipicioasă din cauza sângelui și a sudorii. O gaură urâtă îi se deschidea în partea stângă a pieptului, chiar sub umăr. La vederea rănii, Cristin a avut senzația că îi se mișcă niște șerpi în stomac. Sângerarea abundantă se oprise, dar carnea din jurul rănii era umflată și de un roșu închis. Mai departe, pielea era purpurie și după ea, nuanța se schimba într-un alt bolnav. Mul sânge? Întrebă el. Da. Și acum? Mai sângerează puțin. Curge? Nu. Dacă ți-ai fi atins vreo arteră, ai fi fost mort până acum. Ce noroc, spuse el. Chiar așa. Glonțul străpunsese umărul ieșind prin spate. Cea de-a doua rană arăta la fel de rău ca cea din față. În carnea sfâșiată, și însângerată se zăreau așchi de os. Glonțul n-a rămas în tine, îi spuse ea. O veste bună. Trusa de prim ajutor era în rucsac. O scoase de acolo, deschise capacul și scoase o sticlă de acid boric din care turnă pe rană. Lichidul bolborosii cu furii, umflându-se într-o spumă deasă. Dar nu ustura, ca alte dezinfectante. Charlie urmări operația cu un aer visător. Apoi, Cristin umplu o căniță de metal cu zăpadă și o puse să se topească pe cărbun încinși. Cer Ci le încerca să-și învingă somnolența, își scutură capul de parcă ar fi vrut să-și limpezească mintea și spuse Grăbește-te! Îmi dau toată silința, spuse ea. După ce acidul boric își termină fierberea, Presără grăbită pe ambele părți ale rănii un praf antibiotic gălbui și peste el o pudră albă anesteziantă. Sângerarea încetase aproape complet. Cristin își scoase mănucile pentru a putea lucra mai repede și mai eficient. Folosi pansamente de bumbac și tifon pe care le fixă cu o bucată de tifon lată de 2 cm. Adăugă o mulțime de leucoplast, făcând un bandaj total nesatisfăcător și inestetic, dar de care era sigură că va rămâne bine fixat la locul lui. Ascultă! spuse el. Rămase nemișcată. Ascultarea amândoi, dar nu era decât vântul care se postea printre crângi. Nu sunt ei, spuse ea. Nu încă. Ciubaca o să ne avertizeze dacă vine cineva. Câinele rămăsese lângă joii. Aerul înghețat pătrundea nestingerit din adăpostul lor, iar ce începu să tremure violent. Cristina îl îmbrăcă în grabă, îi trase fermoarul cecii, îi puse gluga și o legă sub bărbie, apoi aduse cănița cu zăpadă topită într sa medicală găsi și tilenol. Nu era un calmant prea puternic, dar altul n-aveau. Îi dădu două tablete și după o ezitare încă una. La început îi venise greu să înghită, lucru care o speriase pe Cristin, dar el îi spuse că era din cauza că gura și gâtul erau uscate. După a treia pastilă se simți mai bine. Nu era în stare să-și mai ducă ranița. Trebuia să o lase acolo. Cristin renunță la câteva lucruri din rucsacul ei ca să poată lua cutia cu medicamente, strânse catoramele buzunarelor, apoi și-l puse în spate. Abia aștepta să plece. Nu trebuia să se uite la ceas ca să știe că intraseră în criză de timp. Capitolul 63 Kyle Barlow era masiv, dar nu lipsit de grație. Putea face mișcări pline de agilitate și foarte precise în același timp, dacă își punea în minte așa ceva. La 10 minute după ce Harrison îl împușcase pe Danny Rogers și îi a zvârlise trupul în răpă, Barlow părăsit tofa încălcită în spatele căreia se ascunsese și să strecură spre un punct unde umbrele se întindeau ca niște ochiuri de apă înghețat ale nopții. De aici se șnic cu abilitatea unei pisici, spre un copac uriaș care se prăbușise de-a pantei și mai departe spre un colț de piatră răsărit chiar din pieptul râpei. Porni lateral, depărtându-se de zona aflată în bătea armei lui Harrison, lăsându-i pe ceilalți lipiți de pământ. Nu pentru multă vreme, dacă avea noroc. După alte zece minute, când fusigur sigur că a ieșit complet din câmpul vizual al lui Harrison, Barlow renunță la precauții și o lodea dreptul spre vârful crestei. Trecu printre două stânci care flancau porțiunea crestei, după care ajunse pe suprafața plată măturată de vânt. În hamul de sub umăr îi un Smith Wesson, 357. Trase fermoarul gecii atât cât să poată ajunge la revolver. Ninsoarea era așa de deasă încât nu putea să vadă mai departe de 20 de pași Uneori chiar mai puțin. Vizibilitatea redusă nu l îngrijora. Mai mult o socotiu în dar al lui Dumnezeu. Reperase locul din care trăsese Harrison asupra lor. Nu i-ar fi fost deloc greu să-l găsească, fără să fie văzut de către detectiv, dacă acesta rămăsese pe creastă, ceea ce era îndoielnic. Se mișcă spre sud de dreptul în bătăia vântului. Gerul îi mușca fața amorțindu-i-o. Ochii îi abundent din cauza vântului, iar nasul îi curgea. Cu toate acestea, Vigelia nu reușea nici măcar să-l plintească. Ar fi putut mai degrabă să răstoarne unul dintre arborii falnici crescuți de-a lungul crestei. Peste 50 de metri găsit trupul lui Morgan Pierce. Ochii sticloși lipsiți de vedere nu mai aveau nimic uman, fiind acoperiți de pelicule albicioase de gheață. Genele, sprâncenele și mustații erau înghețate. Vântul înghesuise cu sârguință zăpadă la subsările cadavrului între picioarele lui desfăcute și pe sub gât. Barlow fuimit să vadă că Harrison nu luase cu el arma lui Pierce, o mitralieră Uzii de fabricație izraeliană. O ridică sperând că zăpada nu o udase. Se hotărâ să nu folosească mitraliera înainte de a o verifica, așa că o aruncă pe umăr și rămase cu revolverul în mâna dreaptă. Lipit de stâncile de granit, se strecură spre locul din care Harrison trăsesc asupra lor și neundezvârlise trupul lui Denny Rogers. Cu revolverul pregătit, Barlow se strecură pe după bolovanul uriaș din spatele căruia se depăstise Harrison. Lipsa detectivului nu l surprinsă. Nișa dintre stânci era ferită într-o oarecare măsură de vânt. Aici se strânsese puțină zăpadă. Văzu o sclipire metalică nomad, câteva tuburi de cartușe folosite. Barlow observă și petele de sânge de pe stâncă. Câteva porțiuni din granitul cenușiu erau acoperite de insulițe de o culoare închisă. Se opri și cercetă cartușele care se iviseră din mantie albă ce acoperea fundul nișei. Mătură stratul proaspăt de zăpadă depus în ultima jumătate de oră dând la o parte și cartușele folosite. De desubt descoperi și mai mult sânge. Să fi fost sângele lui Danny Rogers sau al lui Harrison. Probabil că Rogers rănise pe Nicolos. Se întoarce de pe creasta estică, micul platou și început să caute cărarea care ducea în valea cealaltă. Cum anticristul și cei care îl apărau să răpoteca în susul muntelui, era absolut normal să urmeze în continuare de cealaltă parte a culmii. Zăpada nu se depusese pe platoul măturat de crivăți, în schimb se aduna în zona aflată imediat sub creastă, acolo unde vântul nu bătea așa de tare și unde tufișurile și stâncile constituiau adevărate bariere. Nemeții înalți ascundeau intrarea în potecă. Aproape că pierdu cărarea, trebuia să-și curească drum printr-un troian, apoi descoperi urme de cerb, dar și de om pe zăpada proaspătă de sub copaci. Continuă să coboare până a ceea ce sperase, urme de sânge. Era imposibil să fi fost sângele lui Denny Rogers. Nu mai era nicio îndoială. Harrison fusese rănit. Capitolul 64 Charlie era impresionat, dar nu surprins de rapiditatea și precizia de care dădea dovadă Cristin. Îi scosese imediat în potecă și părniseră la vale. Joe și Ciubaca veneau în urma lor. Băiatul tăcea. Mergea grăbit, târșindu și picioarele, de parcă ar fi simțit că pierdea un timp prețios pentru salvarea lor. Dar nu se oprea, nu cădea, continua să se țină aproape. Câinele, urmând exemplul stăpânului său, mergea în tăcere, cu ochii ținte în pământ. Charlie se aștepta să audă strigăte în spatele lor. În fiecare minut avea impresia că se trage asupra lor. Dar vântul continua să bată, scrâșindu-și furia printre crengile înghețate, zăpada continua să cadă, iar oamenii lui Spivei întârziau să apară. Probabil că îi băgase bine în sperieți cu ultima lui ambuscadă. Se vede că rămăseseră pitiți în ascunzătorilor lor încă o jumătate de oră și când în fine se hotărâsă să-și reiau urcușul, o făcuțeră cu maximum de prudență. Ar fi fost prea mult să spere că renunțaseră și luaseră drumul înapoi. N-ar fi renunțat niciodată. Reușise să-i cunoască destul de bine. Denton Booth, prietenul lui cel obez, avuțese dreptate. Numai moartea putea opri turma asta de fanatici. Pe măsură ce coborau, poteca devenea tot mai șerpuită. Nu vor ajunge atât de repede cum sperau pe fundul văii. În primele 20 de minute, Charlie nu avusese nevoie de prea mult ajutor. Cărerea cobora lin pe cea mai mare parte a parcursului. De câteva ori trebuise să se țină de un copac sau să se sprijină de o stâncă pentru a-și menține echilibrul. De două ori, când panta fusese mai abruptă, se sprijinise de Cristin. Totuși, cea mai mare parte a distanței urpa parcurse fără ajutorul ei. Se descurca mult mai bine decât crezuse la plecare. Deși tilenolul și antibioticele își făcuseră efectul, durerea din umăr și braț continua să-l chinuiască. În ciuda medicamentelor era atât de vie încât crezuse că nu se va mai putea mișca din cauza ei, dar descoperi că o suportă mai bine decât se așteptase. Se obișnui cu ea. Scrâșnea din dinți, obrazul lui era brăzdat de cutele mare ale suferinței, dar se obișnuia. După 20 de minute, puterile începură să-l părăsească și a avut nevoie mai des de ajutorul Cristinei. Să pe fundul voii după 25 de minute. Început să iar să amețească. La marginea unui poen largi, bătută de zăpadă și vânt, a trebuit să se oprească pentru a se odihni câteva minute la dăpostul pădurii. S-a așeză sub un pin cu spatele sprijinit de trunchiul lui. Joey s-a alături, dar nu spuse nimic de parcă nici n-ar fi fost conștient de prezența lui. Charlie era prea obosit pentru a încerca să vorbească sau să-i zâmbească băiatului. Ciubaca știngea labele care sângera ușor. Cristin se așeză și ea și scoase harta pe care o întinsese în ziua precedentă Charlie pe masa din sufrageria cabanei pentru a arăta drumul pe care să plece în cazul când oamenii lui i-ar fi ajuns din urmă. Doamne, fusese convinsă că nu va avea nevoie să o folosească și iată că acum acest lucru devenise inevitabil. Cristin trebuie să îndoaie harta de mai multe ori, micșorându-i suprafața în timp ce o studia, pentru că în răstimpuri, rafale de vânt nevoleau dinspre Poiană, dând buzna printre copaci, până în desișurile pădurii, unde zgâlțiau tot ce întâlneau în cale. Dincolo de pădure se dezântuise un adevărat uragan. Vântul sufla dinspre sud-vest și gonea de-a lungul văi cu urletul unui trân expres, deschizându-și drumul cu trâmbe de zăpadă măturate din drum. Zăpada era atât de deasă, încât abia dacă se vedea un sfert din drumul care traversa Poiana, unde lumea părea să se termine într-un zid alb. Uneori vântul scădea brusc în intensitate sau pe neașteptată își schimba direcția, iar atunci perdelele opace de zăpadă se desfăceau lăsând să se vadă îndepărtare pădurea aflată de cealaltă parte a Poienii. Dincolo de ea se întrezerea peretele stâncos al următoarei voi și mai departe o altă culme, unde gheața și piatra licăreau cu reflexe de crom, chiar și în lumina mohorâtă a zilei fără soare. Conform hărții, poiana era traversată de un pârâiaș, care apoi străbătea valea. Își ridică privirea, încercă să străpungă vifornița pentru a descoperi ce se întâmpla în spatele copacilor, dar nu descoperi niciun pârâu, nici chiar când râmbele de zăpadă se despicau. Își spuse că probabil era înghețat și acoperit de zăpadă. Dacă urmau pârâul, în loc să traverseze poiana pentru a ajunge în pădurea cealaltă, ar fi ajuns în final la capătul superior al unei depresiuni care cobora spre lac. Locul în care se aflau era o vale înaltă, orientată spre sud-vest, iar ei erau mulți deasupra lacului Tahau. Ieri, când i-arătase pentru prima oară harta, Charlie spusese că acesta ar fi fost drumul de urmat în cazul în care ar fi fost obligat să fugă de la cabană. Dar asta se întâmpla înainte de a fi fost rănit. Mai erau trei sau patru mile până la lumea civilizată, o distanță care nu l-ar fi descurajat, dacă ar fi fost într-o condiție fizică bună. Dar în situația lor, când el fusese rănit și se dezlăntuise un uragat în toată regula, era aproape imposibil să ajungă la lac pe drumul acela. Pentru ei, un drum de câteva mile sau traversarea Chinei ar fi fost același lucru. Disperată căută pe hartă alte căi de acces spre lac, apoi încercă să descopere eventualele adăposturi. Consultă legenda hărții pentru a putea înțelege semnele de pe ea și astfel găsi peșterile. Erau de această parte a văii, cam la o jumătate de milă spre nord. După hartă, peștera constituia un punct de atracție pentru turiștii înrăiți, curioși să vadă străvechile picturi murale ale indienilor și dornici să colecționeze vârfuri de săgeți. Cristin nu reuși să-și dea seama dacă era o singură peșteră, două mai mici sau adevărată rețea dar era convinsă că vor găsi suficient loc pentru a se ascunde de mania lui Sfivei și a se putea dăposti de vremea aceea ucigașă. Se apropie de Charlie, își lipi capul de a lui pentru a se face auzită prin urătul vântului și îi spuse ce avea de gând. El se arătă de acord, ceea ce îi întări și ei credința în propriul plan. Acum problema nu mai era dacă mărțul la pește era o decizie înțeleaptă sau nu, ci dacă vor reuși să ajungă acolo. Am putut să luăm prin partea cea mai de nord a pădurii, urmând baza peretelui, îi spuse a lui Charlie, dar asta înseamnă să lăsăm urme. Dacă am ieșit în mijlocul poienii, înainte de-au apuca pe firul văii, furtuna ni l-ar acoperi. Da, oamenii sprivei n-ar pierde urma chiar de aici, spuse el. Exact, ca să ajungem la peșteră ar trebui să intrăm iar în pădure, dar mult mai spre nord, iar ei n-ar avea nicio șansă la un milion, să ne mai găsească urmele, pentru că se așteaptă să o apucăm spre sud, spre lumea civilizată. Exact, își umezi cu limba buzele astea. În partea de nord nu mai e nimic, decât și mai multă o sălbăticie. Nord să ne caute prin partea asta, nu-i așa? Întrebă Cristina. Mă înduiesc. hai să mergem. Dacă ieșim la loc deschis, în zăpadă și vânt, nu o să fiu ușor, spuse ea. Mă simt bine, o să reușesc. Dar înfățișarea o trăda, nu arăta ca un eventual învingător. Nu părea nici măcar în stare să se ridice. Ochii erau apoși și injectați. Fața era trasă, izvitor de palidă, iar buzele complet lipsite de sânge. Dar trebuie să ai grijă de Joey, spuse Charlie. Taie o bucată de frânghie și leagă-l de tine. Era o idee bună. În păiană lipsită de adăpost se vedea în momentele de acalmie cel mult până la 20 de metri. În rest, vizibilitatea abia dacă mai ajungea la 4 metri. Dacă Joey s-ar fi îndepărtat cu câțiva pași, le-ar fi fost foarte greu, dacă nu chiar imposibil să se mai găsească. Cristin e o bucată dintr-un colac de coardă care ar de rucsac. Apoi legă un capăt al frânghiei lungi de vreo șase metri, de tale a băiatului și celălalt capăt de a ei. Cea li privea mereu nediniștit spre pe care veniseră. Pe păi Cristin îngrijora faptul că și câinele începuse să se privească insistent în aceeași direcție. Stătea încă întins pe jos, destul de calm, dar urechile îi se ciuliseră și mărâia Îi ajută pe Charlie și Joey să-și spună măștile de zăpadă, pentru că acum era nevoie de ele, indiferent cât de mult le-ar fi redus câmpul vizual. Își deci puse și amasca, apoi gluga pe care o legă strâns sub bărbie. Joey se ridică fără să-i se spune. Cristin își zise că era un semn bun. Părea încă pierdut, detașat, lipsit de orice interes față de ceea ce se petrecea în jur, dar cel puțin la nivelul subconștientului știa că trebuie să meargă ceea ce însemna că mai putea fi salvat. Cristin îl ajută pe Charlie să se ridice. Arăta rău. Următoarea jumătate de milă avea să fie pentru el o adevărată tortură, dar nu avea de ales. Cu o mână pe brațul valid al lui Charlie, gata să-l ajute la nevoie, legată de Joey, Cristin îi conduse spre Poiană. Vântul turbase de tot. Erau cel puțin 20 de grade sub zero. Fulgi de zăpadă nu mai erau proprii fulgi se transforma în ace de gheață care ricoșoă pe haina Cristinei cu un sunet metalic. Dacă iadul ar fi fost înghețat și nu fierbinte, așa ar fi trebuit să arate. Capitolul 65 Cenușă și restul de crânge pe jumătate era tot ce mai rămăsese din focul pe care îl făcuse Cristin în mijlocul potecii. Kyle Barlow izli cu piciorul grămadă al cenușă împrăștiindu-o. Intră în mica grotă și privi ruxacul abandonat. Într-un colț erau bucăți de hârtie, ambalajele pansamentelor de tifon. Ai avut dreptate," spuse Bart Tali. Omul a fost rănit." Destul de rău. Nu-și mai poate duce ranica," spuse Barlow, întorcându-se de la bagajul abandonat. Și totuși nu știu dacă e cazul să mergem după ei numai noi patru. Avem nevoie de întăriri," spuse Tali.